Він обгризає мене, в голодний вовк-мертівака, лене мене гадючого труту, спопилає поглибом варці ліска, катою словами тяжкими і холодними, як камінь. Замовкни, кричу йому, припоміг, боб'ю. Але він не лякається моїх погрозних, знає свою справу, своє писарське мисло. Він бали вистрілює мене страшними словами, що їх могла укласти тільки така холодна писарська душа, як його власна, Виговського. Я рву в нього з рук листа. Вдивляюся в писарські закарлюки. Слова наливаються крові, черніють, звуглюються. А з ними звуглюється моя душа. Тиміш сам не приїхав. Прислав гінця з листом. Золото привезе згодом. Не те, що я шукав. Інше. З неторканих запасів. Того не знайшов. Нічого не знайшов, бо загарміст, цей приблуда, цей покидьок, цей сухоногий Базіка украв, проциндрів, прогуляв з молодою гетьманшею і пані Раїною. Приточений залізом в усьому зізнався. Вони обидві так само не запиралися під залізом. Хто обидві? Хто? Вони? тож і були навежно скарені за гетьманським велінням і повішені на воротах гетьманського двору Чеверинського, так як вшетечнили, голі і зв'язані до купи. А з ними пані Раїна і їхні прислужниці. Гетьманське веління! Яке веління і кому? Допитувати етманшу, Катувати? Пекти залізом не вірити їй. Тоді кому ж вірити, де межа закону і хто тримає його в руках. Повинна бути межа, де закон зупиняється і не може йти далі, інакше катуватимемо один одного і різатимемо, як дикуни, здичавіємо всі до одного. Що тут написано, писарю? Це правда? Розпитаю я пошепки Виговського. «Правда, Богдане?» Так само пошепки відповів він. «Твій син хотів помститись за батька?» «Помститися за батька?» «А чи спитав мене?» «Це жарт немолий, похмурий, пане Іване!» «Поглянь на це письмо. Чиєї рукою воно списане?» «Мого писаря Пясецького». Я послав його з Вічманичем. Знав би я, відрубав би руки Твоєму писареві і всім писарям на світі, Боже. Невже це правда? Читай ще. Він читав голосом сильним і безвиразним, як його очі. Я не міг далі слухати. Обхопив голову руками, впав на попону, закричав, заплакав, провалився в нестям. Боже праведний. Нічий день змішались. земля і небо поєдналися і знищилися. Я полетів туди, де була смерть і не було вже нічого, бо я хотів, аби нічого не було. Кинув усе, забув про все, про своє призначення і судьбу. Пам'ятав тільки свою пристрасть, свій безум, своє шаленство і більний людський свій пам'ятав. Туди врятувати, воскресити, повернути до життя. Чи далеко відбіг, чи справді глинув туди, Чи тільки здавалося мені що й не саме з цілими полками і ордами Кваплюся, як на пожарище. Шукаю надію на воскресіння вже не в самому собі, А в цих незліченних тисячних юрмовищах людських, Над якими я гетьман. Безкінечні валки, татарські коні бахматі, Похмурі пересування тисяч брудних людей, Нічні вогні, п'яні пісні, жадоба крові все набуло незбагненного, безвихідного трагізму. Стала далеким і чужим, ніби душа збагнула істинну подобу світу до найдальших глибин, перенесена в понуру стихію смерті і невтішної скорботи. Горілки. гукнув я Демкові, і той приніс і мовчки на вил. Стояв біля мене, мовби хотів одігнати від мене примари смерті і нищення. Дерево від удару блискавиці спалахою звувляється, а тоді зеленіє від прикорня ще буйніше. Мене обпалило. Я в і знищився, тоді воскреснув, але не зазеленіла, звуглився ще більше од безкінечної розпуки. Навіщо жити, коли немає для тебе рідної душі на всім Божім світі? І між ким жити? І для кого? Сльози були в мені, пекли і здолували мене вогненними ріками. Ой, якби ж вони вилилися з нами, то спалили б весь світ. Душа краялася от горя, рвалась на шмаття, Да невже, невже ж, я пьяный чи беспамятный чи и все могут спелчувать и втишать промовлять слова, пустиня к чему-нибудь, Демко, отец Федер, в облаженном успехе и живот и покой в облаженном. Блаженні, блаженні, хто йде? Я провалююсь, лечу в позасвітці, немає рятунку, немає надії. Де ті путі премудрості і великої тайни? Де ті дорогоцінні східці, по яких би я видобувся до чистої свідомості? Струснув із себе тягар страшного сп'яніння, божевілля, горя і розпук. О, нікчемний світ! Жветься душа країці і мовчить, мовчить кровожарний світ. Моя мила Матромко, бодай же бувати не родилась ніколи, як мала вмирати. По вас її сміх за спогляд тіння стала.